Не журіться. Ми ще зустрінемось на чергуванні. Ви свіжою головою сьогодні? Ні, Петрович перевіряє листа в одному районі. Повернеться тільки завтра. Леокадія ж у тишиневі вчиться. Сумно самітній. То я й увечері навідаюсь сюди. А живемо ми недалечко. То, як казав древній римський архітектор Херемон, я і вдома, і замужем. Отже, до зустрічі. Вельми рада була з вами познайомитись. Ви така прилість, Володимире Петрович, така прилість, здається, ще мить, і дзюркотом потечуть сльози вдячності, шаноби любові, материнської любові. На тому й розійшлися. Власниця цнотливої Леокадії і унікального Петровича достойно виплила з кабінету. А за неї поспішив і Володя до Свахи, пригадуючи свої пізнання з історії, якою захоплювався ще до війни, і йому здалося. «Херемон не архітектор, а поет. Афінський трагічний поет, отже, грек, а не римлянин. «Ви капуста-мужчина?» – приголомшив його химеруватим запитанням Микола Вікторович. «У якому розумінні?» «Та в простому. Язик за зубами вмієте тримати? Не продасте мене, як декотрі?» «Та не мов умію. От що?» Я вас на перший раз виручив з полону запритіленої. Якої запритіленої? Хіба це биту годину не вам Елеонора Микітівна байки розказувала про Петровича і Леокадію? Мені. Її прізвище запритіліна, якщо не заперечуєте, я і мої спільники будемо завжди таким побитом виручати вас. А хіба вона ще розказуватиме? Здається, усе геть чисто розповіла. І про себе, Леокадію, про Петровича. Це тільки початок, перша дія. То приймаєте угоду? Ну от і добре. А тепер про справи. Ви зараз вичитайте після друкарки статтю, покладіть собі на стіл і йдіть відпочивати. Бо сьогодні справді чергуєте, може й до ранку. З членів редколегії чергує сьогодні відповідальний редактор. Вам будуть носити полоси. Правте по-божиськи, бо в друкарні маємо дуже слабких помічників. Чим більше правитимете, тим більше в газеті буде помилок. Біда нам з коректорами, метранпажами, радистками. Так-так, Тарс і Ратау приймаємо поки що, як у районній газеті, по радіо. Інколи таке наварнякають. Ось подивіться. І подає аркуш, надрукований на машинці. Володя читає, замість трумена, друмель. Замість Маодзедуна Мацедун. Замість Кюв де Мурвіля – Кум де Мій Бриль. Весело? Ну, а в деталі походу будете вгвинчуватись. Якщо захочете проконсультуватися, дзвоніть мені додому, я пізно лягаю. Люблю почитати на сон грядущий. Тож редактор чергує, буде з ким порадитись, знизує плечима Володимир. Його може й не бути. «Бо, здається, сьогодні засідання бюро обкому. Отже, хай щастить. Чекайте, ще не все. Прибігала вранці старша друкарка зі скаргою на вас. Ви не виконали мого розпорядження?» «Микола Вікторовичу, скасуйте ту вказівку. Більше довіри буде у нас один до одного. М'яко заперечив чи попросив?» «Знайшов, у чому демократію розвивати? Ви капуста носа не задирайте, ранувато ще!» «Уже почав вичитувати полосу, як задзвонив телефон», – говорив Семен Семенович. «Зайдіть, товарису Капуста!» Семен Семенович знімає масивні окуляри, поволиньки витирає їх. «От що?» Мирон Максимович просив передати. «Можу затриматись на бюро, то ви звертайтесь на випадок цього до мене. Поки я тут утерментовуватиму завтрашній номер, заходьте, коли там щось вигулькне спірне». Володя читав полосу уважно, з невичерпним джерелом сумління, яким запасся ще в юності, а потім доозброївся в армії і на фронті. Він не пам'ятає випадку, аби не виконав доручення чи наказу, невчасно з'явився на збори чи якесь важливе зібрання, аби забув свої обов'язки навіть у дрібницях. Вичитувати йому доводилося і в Києві, правда, на таку високу посаду, як відповідальний черговий, Володю там не призначали. Але свіжою головою в столичній газеті побував. Свіжоголовою вичитує чисту полосу, уже, власне, підписану черговим до друку. Усі в друкарні чекають, коли дочитає свіжа голова, бо тоді вже застукає друкарська плоскостопка, щоб назавтра дати читачам тисячі газет з місцевими, всесоюзними, світовими новинами, з новим віршем місцевого або організованого київського поета, сили тоном, в міру смішним, в міру нудним. Однак уже прочитано всі полоси. Помилок і коректорських неохайностей дивовижно багато. Розмалював сторінки так, що через кілька хвилин прибігла перелякана дівчина-коректор. «Так у нас сільфіс сваха править!» «Усім іншим зась! А то почнуть виправляти в друкарні, вдвічі більше помилок не роблять. Хіба ви цього не знаєте?»